Esteu escoltant Ràdio Palafrugell, el 107.8 de la FM també a través de radiopalafrugell.cat, si ens escolteu per internet. I nosaltres tenim avui eh, convidades als estudis de Ràdio Palafrugell a la regidora de Benestar Social, Rosemma Seguer, bon dia. Bon dia. I també bon. tenim amb nosaltres a la cap de l'àrea de, de Benestar Social, la Maria José Merino, bon dia. Bon dia. Doncs, eh, moltes gràcies, primer de tot, per venir fins aquí als estudis. I avui, doncs, posarem la mirada en les trucades a la gent gran, una, una tasca que va començar uh, durant la primavera, a l'abril, Roser, i que ara doncs, heu finalitzat. Uh, recordem una miqueta en què consisteix aquesta, aquesta tasca. Sí, uh, des de benestar social i teníem la sensació que probablement Bé, va ser aquests dies de pandèmia no? uh -huh. el, el confinament gent sola a casa no? uh, vam començar a, a pensar que, que, que poder caldria localitzar absolutament a tothom ja tenim uh, molta gent molta gent localitzada i atesa i, i, i molt bon servei es dona des de benestar social. Però, eh, bé, vam pensar que, que seria millor doncs, fer aquesta recerca de quanta gent tenim major de 70 anys uh -huh. i intentar localitzar i, i confirmar que estàvem bé o, o, o no, o què necessitàvem. I, eh, bé, vam, vam sortir amb un llistat de 3.170 persones, a Palafugel hi ha 3.170 persones majors de 70 anys, i, I aquí va començar la recerca, uh, buscar telèfon, bé, vàrem, vàrem reunir un de, de treballadors de l'Ajuntament que en aquell moment, doncs, poder les seves tasques del dia a dia no els a podien portar a terme mm -hmm. i un, un total de 10 persones de l'Ajuntament, doncs, va començar a treballar aquell llistat, a veure d'aquest llistat a quins telèfons teníem, si no en teníem, com localitzar... I, i aquí va començar una gran tasca mm -hmm. Maria José, eh, la, la Roser destacava aquestes 3.170 persones majors de 70 anys no sé si s'ha tocat a totes aquestes perquè podent hi ha algunes que ja teníeu més o menys localitzades i sabíeu l'estat, no? no, no sé... sí, sí, sí, la primera feina que vam fer amb el, amb el llistat de, de persones va ser filtrar totes aquelles que ja teníem ateses tant al servei de teleassistència que estan al voltant de les 430 persones a l'atenció domiciliària el centre de dia, les residències, uh, laSI uh, i moltes altres persones que bueno, que ja tenia mateixes al servei encara que no, encara que no tinguessin servei servei associat uh -huh. i aquest estava va ser la, la nostra primera feina Un cop uh, vam tenir tot aquest buidat fet llavors sí del 20 d'abril al 20 de maig es van realitzar les trucades per aquestes 10 persones que que va dir la Roser que felicitar-les i donar li les gràcies perquè sí que per part de l'àrea de benestar social estem molt habituats a, a tractar amb les persones grans i amb les seves necessitats i amb les seves converses i amb, i amb les seves inquietuds, uh -huh. però hi ha persones de diferents àrees, postcultura, educació, alcaldia, esports, que no havien fet aquest tipus de tasca mai eh, i que la van fer molt ben feta i, i amb molta sensibilitat, amb molta paciència i la gent gran molt agraïda d'aquestes trucades i de, i de la professionalitat de tothom que va estar trucant. Mm -hmm. La veritat és que eh, és això, eh? vosaltres podeu tenir més el tracte amb la gent gran, amb aquests col·lectius, per tant, per aquestes persones també devia ser un repte, eh? no sé, fins i tot també estaria bé parlant d'elles, eh? com, com s'han sentit de, de, de fer aquesta tasca. Eh, al final, l'objectiu era fer aquest seguiment, eh, Quin ha estat també la resposta que heu tingut d'aquesta gent gran i fins i tot també de les seves famílies, no? poder, que, que també suposo que us mostrat el, seu, el sí, seu agraïment la veritat és que sí, eh? tothom molt agraït i, i a més, jo personalment no amb aquestes no, no? no els de la llista, però alguna alguna persona vaig trucar per algun tema i, i, i evidentment aquests dies de confinament suposo que la que devien agafar algú per xerrar, doncs mm. aprofitaven i, i, i, bueno, i a mi personalment sí que m'agrada doncs, posar-m'hi bé i escoltar-te i, i, i i a bé, i, i, i agraïment. És que agraïment, eh? Mm -hmm. Quines són els temes no sé, que han sortit o les preocupacions que tenien aquesta gent? Mm -hmm. Mira, um, també en relació amb el que parlàveu abans, a eh, dir que moltes de les persones que vam atendre i vam trucar mm -hmm. eh, tenien totes les seves necessitats cobertes inclús les de desplaçament les de les mascaretes anar a buscar la farmàcia perquè les entitats del municipi el bon veïnatge del poble també va fer que, que se n'ocupés tothom molt i bé de la gent gran, per tant les entitats eh, que van estar a primera línia amb els seus voluntaris, eh, molt agraïts i les persones grans és el primer que, que ens deien eh, que tenien moltes de les situacions cobertes um, van fer 1878 persones localitzades per telèfon i ens va quedar molta gent sense localitzar. Vam fer 583 visites al domicili, per part de quatre persones de l'àrea, els agents cívics i dues treballadores familiars mm -hmm. que ja estan especialitzades. I de totes aquestes visites eh, vam activar dos urgències al 112. Vam atendre quatre urgències socials, allò em quedo sense cuidador, necessito mm -hmm. un pare dues derivacions a Creu Roja per temes logístics, tot i que vam localitzar molta gent que ja havia fet aquestes trucades i una derivació per voluntariat, per companyia, també mm. a Creu Roja. Eh... Uh, ens vam trobar amb totes les necessitats força cobertes. També hi ha un model d'atenció en el municipi, a la gent gran, que és molt coordinat i molt integral, no només per part de l'Ajuntament, sinó que estem en contacte constant amb els serveis de salut, amb els voluntaris, amb les entitats que tenen, amb les empreses que tenen. I, per tant, jo crec que, que això fa que no s'escapin tantes coses i que, i que hi hagi mm -hmm. poca gent gran uh, que no estigui tesa. Doncs uh, aquesta tasca que, que es va iniciar sobretot amb aquest sentit no? en, o davant d'aquesta situació actual no sé si veiem com ha funcionat si és una cosa que també podia ser recurrent eh? Eh, any a any o, o durant un, periòdicament de fer aquest seguiment a aquest, a aquest col·lectiu. No és la primera vegada que ho fem eh? uh -huh. eh, vam fer una, un primer, amb un pla d'ocupació juvenil d'un jove no ha acabat de titular mm -hmm. que vam fer també aquesta prospecció en el municipi, per tant ja és la segona vegada, la primera molt més planificada i sense l'emergència d'aquesta però si la situació ho requereix, ho tornaríem a fer perquè, perquè ens va quedar amb molta tranquil·litat, sobretot a l'àrea i, i suposo que, que com a equip de govern de com estava la gent gran que estava sola o empadronada amb algú amb algú que, que també fos major de 70 anys. Clar. Faig un parèntesi amb, amb això perquè sí. amb les dades que tenim no vam localitzar, i això és una dada també important, a 500 persones, tot i anar a casa seva i tot i deixar-li una nota. Uh, a la ciutadania que actualitzin les seves dades de padró, perquè en situacions com la que hem viscut, que ningú tenia prevista, és molt important que les dades del padró estiguin actualitzades perquè puguem adreçar-nos a ells. Uh, I això, aquestes 500 persones, que segurament moltes estaven amb fills o amb familiars... Uh, però el telèfon no està bé, doncs uh -huh. vale? pues un avís, que quan canvieu d'adreça o de telèfon o de domicili, doncs que feu un canvi en el padró perquè en situacions d'aquesta extrema necessitat puguem adreçar-nos amb les dades actualitzades. Mm -hmm. Ben puntualitzat, eh? Perquè és això, no? Ens quedaven aquestes 500 persones aquí. que ha passat? Sí. perquè no s'han pogut contactar amb elles? I hem anat, eh? Mm -hmm. I hem anat, hem deixat una nota, o sigui, hem trucat i hem anat. I algunes vegades, dos, el que passa és que en algun moment hem de tancar mm -hmm. aquesta intervenció que es va acabar el 28 de juny i i, i es va tancar amb aquestes 500 persones sense poder veure. Molt bé, doncs és, aquest és el balanç d'aquesta feina que s'ha fet eh, amb la gent gran, que al final això ha anat és a dir, no s'ha pogut planificar prèviament, però que al final el resultat que heu tingut és molt positiu, com com comentàvem i en aquest col·lectiu no?, que també és un dels que més ha patit sobretot doncs aquí també a casa nostra ho hem, ho hem patit molt de, de prop, en aquest cas amb, amb el tema de la residència, un tema una miqueta diferent o un aspecte una miqueta diferent, però tenir també controlar la gent que, que, que viu a casa que moltes vegades no viu sola i fer-li aquest seguiment, aquest acompanyament és, és també molt, molt important jo, si us sembla, també us he explico una mica el servei de teleassistència que va fer les seves trucades també paral·leles uh -huh. a, a les trucades que van fer de l'Ajuntament a les persones que, que tenim ateses en el servei, que són vora 400 i pico persones. Uh -huh. Ara ens ha arribat l'informe de les trucades fetes, també van activar un, un mecanisme especial per la pandèmia i estem parlant doncs pues unes 2.500 trucades, més o menys, eh, entre entrades i sortides, eh, van gestionar 100 emergències dels nostres usuaris, la majoria sanitàries, tot i que per Covid només són dos casos. Uh -huh. Però vam tenir les 430 persones eh, grans, soles i més fràgils, eh, sense família, eh, controlades i seguides a través del servei de teleassistència uh -huh. domiciliària, que és un servei molt integral i d'atenció molt propera Uh, inclús en època de la pandèmia que no es podien desplaçar els tècnics a instal·lar l'aparell de, del pulsador, sí. es va activar un contracte d'emergència per part de Dipsalut per poder fer amb la línia 900 trucades gratuïtes tot i ten no tenir tota la tecnologia que requereix el teleassistència sí. però sí poder tenir aquesta línia directa i gratuïta uh -huh. i se'n van activadors que continuaran amb el servei normalitzat Amb uh -huh. tot això en tot aquestes uh... Accions que s'han fet, creieu que també això ha ajudat a, a donar vos a conèixer, tot i que eh, sou molt coneguts segurament en aquest col·lectiu no? de gent gran i ja ho heu comentat, no? que ja es fa un seguiment eh, o hi ha aquest seguiment també per part d'altres entitats, no? que no és només una cosa de l'Ajuntament, però creieu que també eh, s'ha donat a conèixer una miqueta la vostra tasca en aquesta, en aquesta línia? Sí, segur que sí. Vull dir que el fet d'haver-hi aquesta necessitat mm -hmm. doncs, o, on recórres no? doncs, el uh, benestar social t'atendrà i que no va ser una de les àrees que no, no va tancar Vull dir mm -hmm. que en cap moment has tingut tancada, s'ha atès a tothom i, i el boca a boca, bocurella mm -hmm. uh, també, també ens, ha donat, ens ha ajudat a, a conèixer'ns I, i, i penso també que uh, sobretot que la gent que està sola que, que pensi en aquest, en aquest teleassistència, que, que és una eina eh, ideal per, per, per allargar la, la, la bellesa a casa vull dir, saps que sempre tens una companyia, a més aquestes noies i si no de teleassistència eh, te truquen fins i tot per recordar-te a l'hora del metge vull dir que, que és un servei a tenir en compte la, la gent que està sola doncs, fa companyia i, i, i fa un bon servei mhm mm doncs és uh, beneficiós en aquest cas per la gent gran, també per les famílies eh? perquè moltes vegades aquesta gent tranquil·litat a famílies, sí, sí. Aquesta, aquestes persones volen estar encara soles eh? volen doncs, tenir el seu espai i doncs, sentir que poden fer les coses per si soles i per tant tenir aquest suport també per les famílies és una miqueta de tranquil·litat eh? exacte, exacte. Per, perquè la gent estigui ben ben, ben atesa uh, per acabar, Maria José ara heu la Roser heu estat oberts des de bueno, tot aquest temps vull dir, no, no heu tancat com ha estat eh, també, aprofitant que tenim aquí, com ha estat aquesta, aquesta feina que heu hagut de fer amb aquests canvis de, de suposo que heu hagut de, de fer més torns eh, i que la feina hi era igual, per tant, eh, aquesta combinació, com, com, com ha estat en aquests mesos? Mm, estressant com per tothom, una situació molt desconeguda però, bueno, de tot, de tot n'aprenem. Uh... Hem sigut La Generalitat ens va decretar com a servei essencial i ens va donar unes instruccions sobre com orientava a obrir i mantenir els serveis socials bàsics eh, actius. Llavors, atenció domiciliària eh, la vam continuar fent a la gent gran que volia continuar fent la perquè hi ha molta gent que pel temor o inclús gent que estava sola i se'n va anar a casa dels familiars, doncs la vam deixar de fer, però molta la vam continuar. Vam continuar amb els serveis de suport als habitatges, dotacions hi ha una treballadora familiar que hi va cada dia donc va estar present donant suport en, el, en els domicilis de, de Pompeu Fabri del carrer Ter que hi ha han 52 habitatges per gent gran de protecció oficial. Mm -hmm. el servei de menjadors social va va tancar, però, va tancar les portes la cafeteria de la residència, però la treballadora familiar agafava els àpats i els portava cap, a, cap als pisos, per tant, qui el necessitava continuava tenint-lo. Vam continuar amb el càtering a domicili, el, els àpats a domicili, que els reparteix Creu Roja... Uh, vam continuar amb el repartiment d'alimentació bàsica a través dels, entre, dels centres de distribució d'aliments. Primer va ser encara presencial tot i que en lloc d'entrar i triar les persones l'alimentació de la seva cistella, doncs eh, Càritas i els seus voluntaris preparaven, preparaven uns lots eh, segons els punts de cada família i els venien a buscar, però també vam valorar que no era una situació segura i llavors es va mobilitzar els agents cívics i voluntaris Protecció Civil el policia local, a Creu Roja els voluntaris de Càritas i els va fer el repartiment a domicili, que això ja també s'ha acabat, uh -huh. i per part de, dels serveis socials, la presència es va fer amb un torn de guàrdia ¿vale? cada dia hi havia entre dos i quatre persones presents al servei atenent les diferents urgències que hi havia. Ens va aparèixer alguna urgència, allò de desplaçament urgent i i la resta estaven molt motivades per la situació de pèrdua de feina, pèrdua d'ingressos, no trobar feina a l'estiu, situacions econòmiques complicades. Vam tenir clar en aquell moment, d'acord amb l'alcalde i la regidora, doncs que l'alimentació bàsica seria per tothom uh -huh. i llavors vam anar fent trucades per assegurar-nos que tota la gent que, que ja és usuària i ja és una mica més fràgil i més vulnerable estigués atesa. Com veieu, doncs... La, la demanda va créixer molt, eh? va créixer amb un mes i mig, a prop d'un 40% les peticions d'ajuda. Vull dir, en aquells dies l'angoixa i la necessitat va incrementar-se molt. Mm -hmm. Nosaltres eh, durant aquest temps hem estat molt en contacte també no?, amb les entitats eh, que fan aquestes tasques doncs, com Creu Roja o, o Càritas i la veritat és que... Ha... Hi ha aquest augment eh, que, que al final sí. doncs, també han notat eh, doncs, parlem, per exemple, de la ciència de distribució d'aliments, no? que la Marisa ens ha comentat moltes vegades que setmanes d'arrere setmanes són més les famílies que, que, que des de benestar social són derivades cap allà. Per tant, doncs eh, davant aquestes perspectives i també aquestes dades que han sortit de, de les pèrdues de, de, de llocs de treball, llocs de feina doncs eh, suposo que també es, es prepara o esteu preparant ja tot el que serà l'hivern que de moment no, no pinta gaire bé, no, Roser i... i... No, no, es preveu, es preveu que, que irà incrementant. Mm -hmm. Estem preparats? Sí, s'ha reforçat la plantilla de serveis socials amb el pla de xoc de Covid que va aprovar el plenari de l'Ajuntament. Mm -hmm. Es van reforçar partides econòmiques, algunes ja les estem implementant, perquè hi havia, jo crec que, dos temes que eren molt importants per nosaltres eh, a nivell tècnico-polític i, i de tota la direcció de l'àrea, que era... Eh, sortim de la pandèmia amb una situació econòmica complicada per moltes famílies per moltes coses que han passat però també amb una situació emocional complicada uh -huh. eh, per pèrdues per, eh, per malalties per eh, confinament per, eh, bueno. i llavors eh, hem preparat tot, un, tot una sèrie de propostes no només relacionades amb, amb la part econòmica i de necessitats bàsiques que ho és, que, que ara estem preparant una convocatòria pública doncs, que contempli moltes possibilitats a cares a possibles ajudes per persones afectades amb Covid, que ajudi a acomodar una mica més aquest hivern a part de les prestacions que ja ha aprovat el govern central i té aprovades la Generalitat, i a part de pues, l'increment de suport psicològic. Estem en contacte amb un grup d'adoles, a veure si podem fer alguna actuació en el municipi... Hem planificat un augment de partida de la psicòloga per, per donar suport als infants que han estat en el seu domicili i que presenten sobre estrès. Hem fet partides extraordinàries per ajudar el casal, a, a reduir la quota del casal a mm -hmm. les famílies, per afavorir que els nens que portaven molts mesos a casa puguin sortir... En Fin estem treballant sobre, sobre les dues bandes que pensem que, que són les més importants o que nosaltres hem valorat que són les més importants en aquesta, en aquesta pandèmia. També hem rebut un finançament extraordinari que ahir va signar l'alcalde per part de Generalitat de reforç del suport a víctimes de violència, perquè també va haver-hi un repunt, acabat el, acabat el confinament, va haver-hi un repunt de, de les situacions de violència masclista dels parts que ens arriben, tant de policia local com de Mossos d'Esquadra, i llavors també serà una de les actuacions que, que tirarem endavant. Doncs com veieu, molta feina la que té per endavant i la que han anat fent des de l'àrea de benestar social i doncs, avui hem pogut fer aquesta, les hem convidat amb l'excusa de les trucades però veieu hem pogut parlar d'altres temes i són molts els que, els que, els que es treballen des de, des de l'àrea de benestar social, per tant doncs, tenim temps per anar-los comentant també i perquè la gent ho conegui que al final a vegades queda una miqueta no ho sé, invisibilitzada aquesta tasca pel gran volum de feina que teniu, no? Suposo que al final exterioritzar tot això que feu és més complicat perquè quan acabeu una cosa ja en teniu una altra o fins i tot s'encavalquen coses, eh, accions, no?, que, que aneu fent. Doncs, Maria José i, i Roser, eh, Roser ja ens veiem més, però Maria José, eh, et convidem novament a, aquí als Estudis de Ràdio per la Frigil quan vulguis i, per tant, doncs, sereu, sereu benvingudes. Moltes gràcies per aquest temps, per haver-nos explicat tot això i ens ens retrobem aviat. Muchas gracias. gracias.